Закочували очі і судомно корчилися від приступу якоїсь хвороби. А вони з Софією нічим не могли зарадити, безпомічно нахиляючись над її ліжечком. Уже було повірили, що ця хвороба отчепилася від дитини. Казали лікарі, що у немовлят це буває часто, але згодом проходить. Берегли її від найменших нервових напруг, потурали її у всьому а хвороба просто зачаїлася і вдарила знову. Ніна одійшла надовго у якийсь інший світ, у далекі якісь страхи і спеченими устами повторювала. Не закопуйте мене в землю, бо там дуже холодно. І, і вовка, вовка, проженіть від мене, тату, таточку. Ось він, Вовчисько, у тебе біля ніг. Дмитро поривався викликати швидку допомогу, але Софія сказала, навіть всеможний педіатр їхнього міста Сивокінь не зарадить цій хворобі. Треба перечекати. Ніночка марила цілу ніч. Конвульсивно билася на ліжку і просила її не закопувати. Гарячими невидющими оченятами вона дивилась на тата, і Дмитро не міг витримати цього погляду. За що йому з Софією така кара? Чим завинили вони? Софіїна мама казала, щоб повезли дитину до Шептухи, викачали переляк. Але Дмитро не вірить у примітивні забобони. Не хоче віддавати дитячу душу якійсь затурканій бабі. І де знає, що вона там робитиме з нею? Сивокінь не знає, як допомогти. А баба поготів. Вранці Ніна таки заснула. А Дмитра опосіли лихі перечуття і не відпускають ось уже третій день. Чи її відпустять? Чомусь знову-знову пам'ять поверталася до тієї першої зустрічі із Софією. Пізно ввечері патрульні об'їздили околиці міста, яке тоді не мало центру, а одразу за будинками починався ліс. Їх увагу привернуло багаття у глухих кущах між соснами. Там, біля тліючих головешок, міліціонери й знайшли двох п'яних дівчат у купальниках. Їхні хлопці втекли, зляку захопивши увесь одяг. Отак у самих лише купальниках Дівок привезли до витверезника, і дружинники збігалися подивитися на цю чудасію. У витверезнику не було жіночого відділення, і міліціонери, молоді хлопці, селюки, які щойно повернулися з армії, гамірно потішалися, тримаючи Софію з подругою у переповненій дружинниками і патрульними кімнаті чергового. Від холоду, від густих чоловічих поглядів від повільного усвідомлення того, що сталося, дівчата поверталися до тями. Отоді зайшов паливода. Його найперше вразило, як одна з них, Софія, намагається долонями закритися від незнайомих очей. Як тремтить її нижня, щавлена осугою, надтріснута посередині губа як довгими чорними косами вона закриває свої очі й груди. Дівчина була дуже схожа на його меншу сестричку, і Дмитро аж дригнувся від цієї разючої подібності. Він скинув з себе сорочку, підійшов до Софії, допоміг їй одягнутися. Це моя менша сестра приїхала в гості з села. Уперше випила шампанського, довірилась до репа міській шпані. Тепер знатиме. Дома дістане на усі майбутні тверезі літа. Міліцейською машиною дівчат підвезли до гуртожитку, де Дмитро мав окрему кімнату. Він виніс їм свої штани і куртку, щоб могли по черзі пройти гуртожитським коридором. Подруга відіспалася, викупалась під холодним душем, Дмитро в пішов на зміну, одягнула Дмитрові штани і футболку і назавжди зникла з міста. Софія не мала в чому втекти. Дмитрів одяг був на неї карикатурно великий. Штани спадали і волочилися по підлозі. Та й хворіла вона важко. Нудило, тьмарилась голова. Вона над мила підлогу, Прала Дмитрові білизну, варила борщ, знову довго відлежувалася. Дмитро пам'ятає, як квапився він тоді додому, знаючи, що його чекають, чомусь вірив, що Софія не втече від нього. Її очі винувато й покірно стежили за ним, коли ходив по кімнаті, коли вечеряв, коли сидів за столом, пишучи свою дипломну. Вона соромилася попросити, щоб купив їй хоч якийсь одяг. А він не робив цього навмисне, знаючи, що то буде прямий натяк на прощання. Дмитро боявся навіть наблизитися до неї, щоб не подумала про нього зле. Мовляв, виручив з біди, але не задарма. Вона все більше і більше подобалась йому, але гамував у собі цю захопленість. Відсидівши до півночі над дипломним проектом, стелив великого солдатського кожуха, привезеного із Мурманська після служби в армії, стелив його поодаль від Софіїного ліжка. Удавав, що спить, дослухаючись до її дихання, її зітхань, поскрипування старих пружин у дивані, коли вона поворухне своїм тілом. Софія випрала штори. Зашпаклювала дірки під плінтусами, затерла у стінах дірки від свяхів, вміла це робити, закінчила будівельне училище в Полтаві, полагодила крани на кухні, прочистила каналізацію, уламками скла поциклювала вишурганий паркет. В училищі був у неї хлопець, не любила його. Зустрічалася, щоб не сидіти у кімнаті одній, коли дівчата розбігалися на побачення. Хлопець покрутився біля неї, не відчув взаємності і знайшов собі теличку серед нового поповнення училища. Сюди, до міста Атомників, її запросила подруга на канікули. Познайомила з товаришем свого хлопця, отой поїхали до лісу, щоб посидіти біля вогню. Пили якісь, Солодке липке вино прямо із горлечка пляшки. Пити нахідці Софія не вміла. Сказати соромилася це і заковтнула цього узваручи маленько. Пам'ятає сахке дихання багаття, дурнющий сміх подруги, нудотний смак цигаркового диму. А далі очі міліціонерів у відділенні міліції.